سوره شمسو مخی سورت کی ترغیب و اعمالو تا ندیر سورت کوس پناد عالم ذیکر کئی او دولس نمونی ذیکر کئی دو پناد عالم شپک ذیکر کئی مخی در اطول قیامتنا او ازا شمسو کو ویرت دیم و ازا نجومن کدرت درم و ازا الجبال سویرت اول سرورم ویزل عشاروت ولت پنزم ویزل وحوشو شرات شپګم ویزل به هارو سوجرت داشپګ مخ کی دراتو د قیامت نه شپګ پس دراتو د قیامت نه یو ویزن نفوس زو ویجات کله چا روحونه یو د شه د وزن سرا جيم ویزل مووت تسولت درم او ينظم ويزل جهيم صورت جلج جانم صورت تغبل قريشي جانم بل قريشي ذا ويز السما ويزل جهيم صورت ويزل جنته ظفت او جنت اغبشني دي ذا علمت نفس ماذرت ذا دولس نموني بياناي شپق مخ کي ذرا توذ در قيامت او شپق روس ذرا توذ در قيامت ایذ شمسو کو ویرات کلاچینوار کو ویرات وګنکړی شي مر بغونشي وایذن نجومن قدرات او کله استوری به نور کړي یا استوری ودړیږي استوری به ودړیږي او دغه زو رنا به خدمت شي ان قدرات معنا زهب زو, زو اوه هغه رنا به لاړ شي نور بکړي و اِذَل جِبَال وسيرات او کله چوغونه وسيرات دا بودل شي ورنه بودل شي و اِذل عشاروت او ور کلا چزل سومیاشتوخه او دا بیکار پرهود شي بیکار پرهود شي عربو کې دل سومیاشتوخه چې په دا ری خیال کو لکنن چې میخه لنګانه ته را خوشی نه پرې دي پو لنګنی شي باغی دس کې باغې دې ډیره نیګی کوله قییامت ته ندې د قیمتتی ساوي دا به شړ شي څوک نزی نځ د بزانی سره پهځانانی پوزلو هو شو شرهتون او کله جهیوانات راجمه شي راغړ شيڅګ انسانانوته د حشر نمرات سرې د انسانانو خواته به راجمه شي دانه چې قیمت کې به را قیامت کې الله تعالی حیوانات نه راپورته کوي او قیامت کې د حیوانات راپورته کېدل سړي مړ مر... کېدل مګی چې تلې دلته کې مراد نه راځم کېدل نه قانون دای دا چې کله زلزلہ سختي راشي نو ساری اوستي ابادو ته زور کوي انسانانو سرزانیو ځي کوي وایدل جبال او سجرت او کلچې دزل بهار او سجرت او کلچو ګورنه سوجر د ټکړې شي دریابونه ټکړې شي سوجر د ومانې یا بډګ شي په وبو باندې یا سوجر دمانه بل بکړې شي دریابونه کې به اور بل شي وایذ ان نفوس زو وجت علامات مخ کې د فناء عالم پشبق پس د فناء عالم نه وایذ ان نفوس زو وجت او کلجې نفسونه زو شي نفسونه به جوړې شي او ایزا او کلحی نو سونا زوویجات جا بجودت دائشی، یود بشین، دا بدن سرم جود بشین او ایزا موقوعت و سویلت او کلحی زنده در گور شوی، داغینا تا پوزوشی بیای ایزا من قوتالات چی پا کم گناه وجلشی او اگه جونده چی پا کبر کماندلی دا تا داغینا تا پوزوشی چی پا کم گناه بانده تا کبر تتلوی ویزل و اذا مووده سهيلت او کله چا جوندای مندلې شی پک ورکی تپوز بوشه دا غینا فازبن وه اغا دارل روا جاهلیت دور کی نو قوت واپس نرا لے غلا نزا اغه وجنا غولگی دو دایو دا دا دستور کی خو چې جنا کېبا وعده کو نو دا وجوندې دا فانکو اول ایجاد، اول دا کاراغی مقرر کردو دا اغن رو سبیا خلق شو دیو عادت پارو کجور شو جاہلیت پا دور کې ابو صوفیان چی کلی ایمان راوڑو نبی علیہ السلام تیخ پل دا جاہلیت اغا حالات بیانوال ابو صوفیان بیان کیوئی چی وزلی زو دا شام پا سفر تلیو ما زما کور کې لور پیدا شیوان نوې زکور تر عالم زرانې په تاسو کو دفن کړل هغه زورې ما نه پټه ساتلې یو هغه زران نو ما زما زنانا هغه دور سمبالواله وېما روانه کړه مقبرې بوتل او قبر میکنه سو او دا جنې پاکه ور کېودره والا ما په دې قبره اور اړولې او دې چي والی داوا کوي چې نبی له سلام سره بنوخ کې بي دي داسې زیاته وو او د فرز حق او سا سابین ناجیا اول دارسم اغه فارب کی ختم ختم کړو چا وځي ژوندۍ جنیناله ولا نو سا سابین ناجي و لګي نو وېدا فمار اخر سګه نو دوخ و ولر کیوخ و ولر کو جنيب اتوا سپدرو سارو او داسې ګن ساوي کله چې هغه مشررب بل اسلام شو نه شپق شیجن دا په کور کې هغه اادې کړی نبی اسلام کې او ذلې مال له به الله دجر را کوي او نبی ل اسلام وررتوبوي چې تاال الله د ا درکنه امن اللهلی ک اسلام د اسلام الله تا تول نصیب کو خدا تا دغه د ننیکو کارونه کول جوالله اسلام دپاره ذریکه دا دا په کور کې او دیو جنا فرزدق هغه په جریر باندې خپل بڑا بیانوله ناغه وی او من الذی منال وعیدات او من الذی منال وعیدات واحیل وئیدت لم توادی من هغه خلق کیم منال وعیدات چه اغي اگر جنا کئ زندہ در گور کوله تازه من کړوی واحیل وئیدت لم توادی او ژوندے پاتې کړو وئیدا لم دوا دی جړه نو د پنځې د قبر نه هغه پدې د پنځنې برهودي د دې وجنه حدیث کې راځي ال وعده والمؤوده په نار ال وعده والمؤوده په نار وعده او مؤوده د ځوان پور کې وعده غدای ته وي چې دا خزنه به بچي غاستو او رو به دفن کوبي مؤوده غاستوي چاري بچل بچور کو چې دا مال دفن کړي نبی علیہ السلامی دادوان و پور کی دایو ظلمو پا عربو کی دو دا دیو جن نبی علیہ السلام پرمیلیو حب بی علی من دنیا کم عطیو و نیسا عربو کې زنانو سر ظلم کی دو نماتا زنان پسندی چیزو زنانو سر رحمو کم انصاف پسرو کم او ظلم تینا ختم کم د دیو جن دا ظلمو زنانو سر ظلم کو جوندیو دفن کولی دا دیوژن حدیث کې راځي العزل الو ال... الوعد الخفي عزل کول منی پیول بی دا داهو وعد خفي نه دا دې سیدلګه زنده شه درګور کې مبالخه نه قرآن دای بیان کوي موعد کله چې هغه ځوان دی درګور شوي داګ نه ته کو صلاو کوي ټول ځوان دی منډله شي درجهان دیغه مساله د توحید چې مخلوق په ډاکړلا بیذتانو مشرکانو پر دیبو تبوس کی دا ژوندې مساله قور کې مندلا احکار دین دی احکار مساله دی په ډاکړلا چې دیو ملاته تبوس کی بی زمین کوتل جبکم غنا وجل شیوا و اذا سوبون شراط او کل چاغه سی په نو شراطو پرانسې شي او کل جه اسمان کوشتا تراخ شي اوکلج جانم سويرت بل كريشيم اوکلج جنت عل ازلفتو نيز ديكريشي داغش پک حالات عالمت نفس آه. ما احزرتو نپوبشي ار يو د چې ساز کرددي خبت پې به د پوشي فله او پومو بالخ نهې دا بیا شویدېګرکي په پهنا دلم فلا داې نه ده تومو بالې شاید کومو پس راتون کې خنس د خاتون یا د خاون جمع ده ستوره چېغ او پس راځي شاید کومو ال په پس راتون کې سور داغ 15 سوری دین زحل مشتری مریه زراعت وارث دا واپسراتون کی سوری داوا کوما او الخنصم په واپسراتون کی سوری داوا کوما الجوارل کنس الجواری تیسلن کی جواری دا جاریاتون جمعدا تیسلن کی او الخنص کنس یاد کانیسون یاد کانیساتون جمعدا پټی دون کی دا شاید کوم پا دی جزای حضب دا لترکبن نا طبقن ان طبق تا صبی و حال پس دبال حال نا پورتا کئی تا صبانی مختلف حالات رزی ولی لی دا او شاید کوم اشپا کلچ دا واپشیم و صوفی او شاید کوم اصبا ازا تنفس کلچ دا روخی جیم دا گوا کوم انه لقول رسول کریم یقیناً دا قران وینا دا, دا رسول عزتمن دا ټول پدی گوادی چدا پیغمبر وینا دا زی قوتن خان دا طاقت هند ذل عرش دا خان دارش کی مکین درجه والنه متائن خبر منلی شه دا سما پدرزیک امین اوماندار ده دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا جبرئیل سلام وینا دا غرا وللا امینو او اماندار دې په دغه ځای کې و ما صاحبكم او نه دې اساسو ملګری نبی عليه السلام بمجنون لوونه مخک کی قلم کې هم تلیو دې میات کې مانتبه نعمت ربي کې مجنون ولقدر او یقینا لذو جبريل محمد عليه السلام جبريل لرا بلفوق المبین پکینو او اخکارو کې و هو هوا او نده دا پیغمبر صداقت دا رسول علغی بدونین پا غیوبانی متهم نده دا پا زواسر جشی نمانی بخیل لیں زواسر جشی نمتهم دے و ما هوا او نده دا پیغمبر علغی پا بیان د قرآن بزنین بخل دے پا قرآن بیان کی بخل نه نکی او چی پا زواسر جشی نبیا مانی متهم نه دا پیو امر بغیو باندې باندې دے پیغو متمن نه دی غیب ور تعالی نه جودلی چې پیغو بدنام دی روح المانی د دې د لاندې بیا تشریح کړل دو او د زوا فرق بیان کړل چې دا زواد مشابه بزداد او مشابه بدال نه دی د دې وجنه په دیوله بس د وړاند استعمال دی هه په مشابه بدال بیا خو دا زواد او دا د دار فرق پي کړو په د زواد او د زوا فرق کی بس ضواد سرشی ضواد سرشی نہ مانے دا پیام بار بیان دے غیبان دی بخیلوں او چے پر ضواد سرشی نہ مانے متھ نہ دا پیام بار بھگے مانے بدنام و ما ہوا او نہ قران بے شیطان الرجیم وہ نہ دے شیطان ریٹ لے سی نفاین تظنون نہ چرتا لاڑی جے چرت ازید قران نظر به لراز انه الا ذکر العالمین نه دا قران مگر پند د پار د مخلوقاتو دا الله پند را لګل لے یمن شامین کوم د پار دا غچا چخه احساسونه ای استقیم چوه د لگی په قران خو خیال کوي و ما تشاونا نشي کوله تاسو او کار الا شاء الله مگر چی اوړی الله دا ریکول جرب دې ده